A les 8 del vespre d'aquest endiment al Teatre Municipal de Palafrugell tenim un cinefòrum amb Malaïda 1882 l'aventura de Jessim Bardagué a la Neto Aquesta és una pel·lícula que contarà també amb, la, amb una sèrie doncs, de personatges que ens acompanyaran en directe per qui vulgui parlar amb ells i per escoltar el que ens han d'explicar eh, d'aquest Malaïda 1882 L'Albert Naudín és el director en Bernat Gasull és el guionista amb juntament amb el Cine Club Garbí la Biblioteca de Palafrugell ens oferiran en ventrada gratuïta aquest acte Volem saber-ne prou més coses d'aquest Cinefòrum. Tenim a l'altre costat del telèfon el director, l'Albert Naudin. Bon dia, benvingut. Molt bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. 1882, de 1882, l'aventura de Jacint Verdaguer a l'Aneto. Això ens sembla que va ser una muntanya difícil d'escalar de, per en Jacint Verdaguer. És així? Sí, bé, la veritat és que, que en el moment que Jacint Verdaguer va decidir escalar aquesta muntanya tinguem referència, no hi havia cap, encara cap català que ho hagués fet, i per tant era un pioner. Era un pioner no només a l'ascensió del pic més alt del Pirineu, sinó en general, mm. perquè el Pirineu era talcom ben desconegut pel muntanyisme, l'excursionisme de l'època, que llavors es limitava a muntanyes més, més aviat properes a la zona de Barcelona, no? Qui és eh, que va portar a terme aquesta, aquesta idea de portar-la eh, doncs a la pantalla gran de portar-la amb el guionista o envista en Bernat en Gasull. Com com s'inicia aquesta història? Bé tot sorgeix a, arrel d'una gran feina que va fer en Bernat Gasull durant vuit anys que va ser investigar unes llibretes, unes llibretes quem'hossecinto que va escriure dels seus viatges pel Pirineu i que ben bé van, van van desaparèixer una mica de la història no? del nostre país durant molts anys perquè van estar amagades bueno, més que amagades no van ser descobertes fins a 50 anys després de la seva mort cap als anys 50 i així tot després un cop descobertes tampoc no es van analitzar gaire aquestes llibretes i en Bernat Gasol el que va fer és recuperar-les que ja estaven a la, a, la, a la Biblioteca Nacional de Catalunya d'alguna manera recuperar-les sobre el terreny és a dir, el que va agafar és agafar tots aquests escrits que sí que alguna manera ja Aquí han publicat, però que va fer és intentar que totes aquelles històries, aquelles coses que s'explicaven amb aquelles llibretes, es poguessin relacionar sobre el terreny i anar tancant tot aquest cercle. I d'aquí va sorgir el llibre de Malaïda. Ida. No? El llibre de es va editar l'any 2015, eh, jo vaig tenir la sort de poder llegir de seguida i vaig, vaig entendre que això era una pel·lícula fantàstica. Mm -hmm. I llavors és quan vaig proposar amb en Bernat de fer la pel·lícula de, de, del seu llibre, bàsicament. De fet, eh, aquesta és una muntanya que no es diu Malaïda perquè li digués en, en Gessin Verdaguer, sinó perquè ja és un, un mot que es refereix a la muntanya des de fa segles. Sí, exacte. És el, és el nom històric de, del cim més alt dels Pirineus, que és el que ara coneixem com a Cimaneto. Doncs el nom en català de tota la vida era Malaïda, el, el, el cim o el masís de la Malaïda, no?, perquè les maleïdes són diferents cims. El que passa és que no hi havia un coneixement molt clar de quin era el més alt, perquè uh, actualment tenim, a part de la l'aneto, que seria la maleïda, la maledeta, i en altres cims, que més o menys estan rondant els 3.300-3.400 metres, i no hi havia molta coherència amb aquest món de saber quina alçada exactament tenien i quina era una mica més alt que aquí. No? Això ja va ser un topògraf francès que al segle XIX va determinar les alçades concretes de cada un dels cims, de, del massís de les Malaïdes i va ser llavors quan li van posar un nom tenint en compte els noms històrics que, es, que, que se sabien o que si més no popularment es reconeixien no? i com passava sovint quan un estranger acaba posant el nom del poble més proper a aquell cim i dóna la casualitat que el poble més proper al cim de la Malaïda és un poble que estava a l'arribador i es diu Aneto mm -hmm. precisament i així va anar, doncs no, no sabia aquesta història Moltes gràcies també per explicar-nos-la perquè tots coneixem el Cint de la Neto però no sabíem la història que hi havia darrere d'aquest mot de, de la maleïda Jessi Bardaguer eh, era especialista en muntanyes almenys li agradava moltíssim no sé si per ser director d'aquesta pel·lícula també ho ha de tenir un, una mort per la muntanya No, no, per descomptat eh, Tan jo com en Bernat com la majoria de gent que hem intervingut en aquesta producció som gent que formem part d'entitats de, excursionistes que portem a muntanya a la sang, en de ben petits, i evidentment si no hi ha una motivació extra per poder fer una cosa com aquesta, no, no la fas, no? Perquè evidentment no és un producte comercial, però sí que és un producte que pensem que calia fer-lo per recuperar una mica llegat històric de lo que és dels eh, inicis de l'excursionisme del muntanyisme d'alta muntanya aquí a casa nostra. No? Mm. Realment no n'hi ha pel·lícules que parlin dels inicis de la cultura de l'excursionisme a Catalunya. En canvi, te'n vas a altres països, com és França, Òstria, Itàlia, i sí que hi ha molta literatura, i ha molta cultura, sobretot això, hi ha, hi ha molt record històric de quins són els pioners de cadascú d'aquests països, i sobretot de l'alpinisme, als Alps. Però aquí al Pirineu, a casa nostra, no en tenim pràcticament d'això. Llavors, penso que hi ha de justícia, si més no, a part del llibre, que evidentment el llibre és qui d'alguna manera comença a explicar tota aquesta història, enviar-lo a l'audiovisual o al cinema d'alguna manera perquè és la manera també que arriba més gent mm -hmm. i així ho han fet uh avui en dia, ara de muntanyang a muntanyang perquè a mi també m'ha apassionat la muntanya doncs eh, quan volem fer un, un cim sigui de, de 1000 metres o sigui de 3000, ho tenim molt fàcil molt fàcil, ens hem de cuidar mica però tenim més fàcil, anem al Decathlon, anem al Wallapop, al Walla o algun d'aquests i ens comprem l'última tecnologia, l'última en tot això. Com es pot transmetre la pantalla el que va fer eh, Jessi Merdell i tants d'altres personatges eh, doncs, eh, a finals d'aquest segle XIX, eh, per pujar una muntanya com aquesta, amb el que, amb el que traduien que no devia ser gaire cosa. Clar, no. Realment, eh, el desconeixement que tenia Monsensinto en aquests moments d'allò que li caldria a la muntanya era, era, era enorme. Vull dir, no en tenia d'experiència. Realment, eh, l'experiència que tenia no anava més enllà d'algun doncs, cim que havia pujat al Pirineu Oriental, del Montseny, cims que normalment feien ascensions que es feien a, a l'estiu, no pas a l'hivern, sense condicions de neu de, de geleres o, o de congestes, i aquestes condicions a, a l'alt Pirineu, més enllà dels 3.000 metres, eren molt diferents, perquè estem parlant d'un Pirineu, a més a més, al segle XIX, que no tenia res a veure amb el Pirineu que tenim ara eh, en relació amb els glaceres. És dir, la glacera que hi havia a les Malaïdes era una glacera molt important, una glacera de debò, una glacera com et pots trobar ara qualsevol pic de 4.000 metres dels Alps. Glaceres que tenien esquerdes de fins a 40 metres, on hi havia gels permanents, importantíssim. I clar, i tota aquesta situació era absolutament nova per mons entiu, i no la coneixia. És més, no només no la coneixia, sinó que a més a més, a Catalunya no hi havia mestres per poder fer ascensions de glaceres. Sí que existien a França, perquè a França ja ja havia la tradició de ja fa anys de començar a fer l'alpinisme i ja aportava més de 100 anys d'història, però diguem que això no havia arribat aquí a casa nostra. I la poca gent que havia fet la ascenció a les Malaïdes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 ho va encarar sense, sense recursos. I llavors, d'aquí ve doncs, el que li va passar, no? Que, ara no vull fer spoilers de la pel·lícula, no, no, que... però ja veureu que passa al final de la pel·lícula, que ha nhi do per, per no portar el material a dient. Molt bé, doncs uh, això, esperarem a veure la, la pel·lícula, òbviament, uh, i que ens ho expliquin, I si algú vol saber a més informació, òbviament a internet la, la pot trobar sobre, sobre això. Com us ho heu fet, uh, uh, Albert, per poder... Uh, resmetre aquesta sensació que ara em comentaves perquè m'inxoca d'un anet o d'una muntanya de la Malaïda de, de fa 140 anys enrere ara perquè és clar les condicions no deu ser tot el mateix tu ho comentaves ara fa, fa un moment com, com us heu fet com a, com a director? Bé, a veure, nosaltres teníem una cosa molt clara i és que nosaltres volíem fer l'itinerari que va fer Mocin Cinto, que l'itinerari comença a la seu d'Urgell a peu, eh? A peu, a peu des de la seu d'Urgell. Sí, ell va, arribar, ell va arribar a cavall, entre, bueno, entre cavall, el primer tren que hi havia fins a Ripoll i tal, va arribar amb mitjans fins a la seu d'Urgell, i a partir de la seu d'Urgell va començar a caminar amb la seva maleta, a vegades utilitzant pastors i guies que el portaven de poble en poble, i va anar caminant fins a dalt del cim de la Malaida. Era la intenció. Llavors nosaltres eh, el que hauríem fer era fer l'itinerari també amb tot l'equip de rodatge, és a dir, que fos lo més barda verdader possible, no? vull dir volíem rodar les localitzacions reals però on va passar mossèn cinto però què passa? Això s'ha pogut complir amb un 90 i escaig per cent del rodatge fins que vam arribar doncs, al fin de la Malaïda i a la glacera de la Malaïda, què passa? Actualment la glacera de la Madaïda, doncs, com dèiem no existeix tal com era, avui ara és, és una placa de gel podríem dir que al mes d'octubre pràcticament, al mes d'octubre, al mes de setembre pràcticament ja no queda res però al mes de juny, i juliol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 a l'espectador que ens trobem amb una glacera de veritat mm -hmm. del segle XIX de la nit. No? L'has fet cansar bé... gaire amb en Lluís Soler, anava a dir. Ah, digue'm. Si l'has fet eh, el l'actor que ha protagonitzat amb en Gensí Verdaguer la pel·lícula, si l'has fet cansar gaire. Bueno, a veure, en teníem dos d'actors que fan mm -hmm. de Gensí Verdaguer. Tenim un bardaguer ja madur, gran, que ens està explicant la història des de des del, des del, recordant tota la història no, de la seva joventut i aquest és Sant Lluís Soler, i després tenim un altre actor més jove, que és el que figura, que és el, el protagonista de la història, que és el que és en Pocino, que és un mm. pardaguer de 37 anys. I aquest és el que s'enfronta amb la muntanya i el que vam fer patir, <ríe> déu per poder fer el rodatge, no?, tant, tant als Pirineus com alguna escena que vam haver de gravar els alts, perquè als Pirineus ja no s'hi pot gravar, no?, i sí que el vam fer patir i si més no, ja, ja es veu també el making of del final de la pel·lícula que tenim 3 minuts de making of i ja es veu ben bé com ha patit, no? Pobre home, <ríe> per poder treure Déu les imatges no. que necessitava i mentre el director s'ha tota la cadira no, la cadira no, la cadira tampoc, eh? perquè al mig d'una no hi ha cadires que m'alguin. El director amb la càmera pujant i baixant a esquerda com qualsevol altra. Molt bé. Uh, Malaïda 1882, recordem amb els nostres oyents, endemà a les 8 per al Teatre Municipal tenim aquest cinefòrum, l'aventura de Jacín Bardà i Alaneto, uh, la projecció després tindreu una, una xerrada. Uh, no estem parlant d'una pel·lícula qualsevol perquè heu rebut moltes nominacions, veritat? Bé, bueno, no, no... Concretament nominacions no, eh? hem, hem, hem, hem, sigut, hem tingut candidatures, hem, hem tingut candidats pels temes Gaudí, també hem estat, uh -huh. hem tingut candidats, i sí que hem tingut nominacions a Malficat, però la veritat és que no és una pel·lícula que comercialment hagi tingut una explosió tremenda, però sí que popularment ha tingut una situació extraordinària. Uh -huh. De fet, us haig de dir que des de que la vam estrenar el 5 de juliol a les cinemes, ehm, nosaltres hi comptàvem que tindríem un període de dos o tres mesos doncs, de, de promoció, d'anar rondant pel país, i ja en portem més de sis, i no parem. O sigui, tenim 20, 20 projeccions més previstes. Vull dir que podríem dir que aquesta pel·lícula no ha sigut tant un èxit a nivell de festival, sinó un èxit a nivell popular. I això crec que és molt més satisfactori. Serà una pel·lícula d'aquelles de, de culte, més aviat, no? Que, que, que, que no passarà el temps amb ell i que s'anirà reproduint, perquè veig que és una pel·lícula sí. prou interessant per una època sí. del nostre país. Sí, però encara està incomplet el projecte, perquè això ja ho comentarem després quan, quan ens trobem la gent, mm. que estem a mig camí, uh, aquest projecte, són dues pel·lícules mínim, que és a la travessa d'aquesta 82, Mala Ida, després tenim la travessa del 83, perquè mossèn Cinto hi va tornar al Pirineu. I entre les dues travesses que va fer entre el 82 i el 83 es comptabilitza que va pujar 29 cims, 29 cims eh, en una època que la gent no, no feia sancions al Pirineu. És a dir, que podem dir clarament que és el pare del, del pirineïsme català, no? Llavors, crec que tindrem una gran col·lecció el dia que puguem acabar la segona part, llavors tindrem aquestes dos pel·lícules, que sí que explicaran totes les travesses que va fer mossèn Cinto pel Pirineu, si més no, les dos més importants, i a més a més, el projecte encara va més enllà, perquè el que volem al final és explicar mm, la història de Canigó. Canigó és, és un poema, un poema èpic, que va escriure Mocent un dels més importants de la seva obra, i aquest poema el va poder escriure precisament gràcies a tota la inspiració i el coneixement que va rebre d'aquestes dues grans travesses pel Pirineu. Per tant, podríem dir que al final tot plegat ha de ser una trilogia. Mm. I aquí sí que esperem que, que tingui una repercussió forta més important. Jo no va demanar... demanar si anàveu a fer la pel·lícula del Canigó. ja m'has contestat, el que no sé, Mocent Sinto Cinto... em sí. va pujar el canigó. Òbviament, també, o no? Sí, sí, va clar. Seria no? Va pujar Canigó diverses vegades. Vàries vegades. De fet, per, per Mocent Cinto, el, els dos puntals del Pirineu i els dos puntals de l'obra Canigó és el cim del Canigó i el cim de la Mala Ida. Són els dos grans cims que van de banda i banda del Pirineu català, perquè no oblidem que la Mala Ida, fins a final del segle XIX estava considerat el cim més alt de Catalunya, no pas la pica d'estats. El que passa és després, doncs des de Madrid, van posar les fronteres, les van delimitar, les van fer oficials, i malauradament, doncs, el cim de la Madaïda va quedar en terres aragoneses. Però no es considerava així, sí, es considerava que era la frontera i que la part oest era l'Aragó, la part est era Catalunya, i així es considerava popularment, quan les, les fronteres no estaven oficialment definides encara. Una mica la franja Però... del nord, no? Seria... Exacte, mm -hmm. I, i estimosament en aquests moment hem perdut la mala ida i estimosament ja fa molts anys que hem perdut el canigó dins del territori català oficial no? català oficial no, jo considero... <ríe> considero que el, el canigó està dins de Catalunya encara que sigui França una França, l'altra Espanya però és Catalunya igual <sí> a més haig de reconèixer que va ser el meu primer cim per tant eh, també li tinc una estimació prou, prou apreciada amb el, el canigó no sé si m'atrevirem la neto però bueno, ja... tot, tot arribarà <sí> Molt bé, doncs molt bé. hem conversat una bona estona aquest quartet d'hora amb l'Albert Naudín, director d'aquesta pel·lícula amb de 1882, que podeu veure com hem dit, repeteixo, perquè m'interesso molt per la gent aquest divendres demà mateix a les 8 del Visple al Teatre Municipal No sé si ens voleu explicar alguna cosa més doncs. Bé, doncs us esperem eh, divendres i amb molt de gust us doncs, explicarem també algunes dades més, amb Bernat Gasull és una veritable enciclopèdia de totes aquestes travesses que va fer un 5-1 pel Pirineu, val molt la pena escoltar-lo, i si la gent té dubtes eh, us respondrem a tot allò que sapiguem, molt cap mena de dubte. Ho feu per algun lloc més de, de la província aquests propers dies? Uh, hi, ha algú, hi ha prou entrevista, sí. diguem, per si algú ens escolta des bueno, de sí. fora d'aquí? I serem, sí, sí, a, a, part, a part de part de Fruger, també serem a Figueres, i serem a Olot, i serem a Banyoles, vull dir que els... els propers finals de gener, febrer i març, eh, i tornarem forces vegades per, per les terres girones. Molt bé, doncs que vagi molt bé demà aquesta presentació a Palafrugell, juntament amb la gent del Cine Club Garbí de la Biblioteca de Palafrugell, que és qui ha portat el pes. Recordem a tothom que l'activitat és gratuïta, per tant, podeu assistir-hi al Teatre Municipal i de ben segur que disfrutareu. Albert Naudín, director de la pel·lícula, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb ràdio Palafrugell. Moltes gràcies a vosaltres.